підприємстві, компанію в Києві. Зробила трохи грошей, і тепер подорожую. Мандрувала Мексикою, Гватемалою, побувала на Кубі. Зараз, як бачите, сіла в Перу. Я зупинилась в ошатному хостелі в центрі Чиклайо. Якогось дня випадково познайомилася з його власником. Саме цьому доброму чоловікові належить особняк, і Кучерявка пустотливо потермосила пса за вух. Вчора він попросив мене з'їздити в маєток і нагодувати Веселого Роджера, оскільки на вихідні всі будівельники роз'їжджаються по хатах і вовкода лишається на голодному пайку. Як ти тільки не боїшся його? Заклякнувши, прошепотів я темряви, це ж справжній демон, а не пес. У дійсності Роджер чудово видири сирований, заперечила Маруся. Я не розумію, чому він за вами погнався. Він ніколи не нападає на чужинців. Звісно, якщо ті не вторглись без дозволу на його територію. Ви ж не лазали на віллу? посеред ночі. Ми з Тьомиком синхронно замотали головами. Ні, ні, ні, ми просто проходили поруч, гуляли. А він тоді, ну, там кричати почав, поламав паркан і давай за нами. Ага, все так і було. А скільки віднині кучерява білянка стане невід'ємним атрибутом даного літопису. Я не хотів повірити, але так вийшло. Скоро все дізнаєтесь. Гадаю, вам треба пояснити, хто вона така і звідки ми її знаємо. Отож, Маруся – це одна з колишніх тьомикових пасій. По-моєму, на перше дівуля – з якою в нього зав'язались серйозні стосунки. Для кращого розуміння всіх подальших подій важливо знати, що Маруська з дитинства любила театр. Вона життя свого не уявляла без театру. Потайки мріючи стати відомою акторкою або ще краще оперною співачкою. Струнка, синьо кучерявка – з юних літ славилась виразністю, зовнішністю і дуже непоганими вокальними даними. Хто знає, можливо, колись її мрії стали б реальністю, якби не Мароскін батько. Батько Маросії Родіон Борисович безстрашний десантник який свого часу пройшов, пробіг і проповсув весь Афганістан вздовж і поперек. На початку 2000-х, дослужившись до чинополковника, старий вояка пішов на заслужену пенсію, після чого подався в бізнес і заснував охоронну фірму. За кілька років фірма набрала обертів, і почала приносити непогані прибутки. Щоправда, охорона приватних будинків, складів та офісів була лише прикриттям. Насправді, приватне підприємство Марусиного предка спеціалізувалося на підготовці особливих висококваліфікованих кадрів, які в бізнесових колах у Києві відомі під назвою «Замістителі» по нерішеним випросам. Випускників Родіона Борисовича запрошували на роботу великі компанії, солідні гравці на ринку нафти, газу і сільгоспродукції, записуючи їх у штат на посади заступника директора з невирішених питань. Ці заступники цілими днями просиджували в офісі Їли булочки, пили каву і складали паціянс на комп'ютері. Вони вступали б в дію лише тоді, коли законними методами не вдавалося владнати негаразди фірми чи її власників. То, скажімо, у дирекції з'являлося яке-небудь невирішене питання, котре дуже сильно заважало розвитку бізнесу. Тоді вихованці Борзевича вивозили невирішене питання в лісок коло Коростишева, де перемушували копати собі могилку. Якщо це не допомагало, хлопці застосовували різні інші роз'яснівельно-виховні методи, які я Тут не згадуватимо, оскільки вони вступають у суперечність з окремими статтями Кримінального кодексу України. Врешті-решт питання обов'язково вирішувалось, внаслідок чого Радіона Борисовича у Києві дуже любили та поважали. Старий десантник виховував доньку сам, оскільки мама Марусі померла від запалення легень, але дівчинці було чотири роки. Тож, поки Маруся мріяла про кар'єру оперної співачки, Родіон Борисович намагався зробити з неї сержанта української армії. Бідолашна дівча щоранку бігла крос, тричі на тиждень ходила на карате, вміла вести прицільний вогонь по рухомих мішенях, за 50 секунд збирала а К 47 з 13 років займалась парашютним спортом, на час знайомство з Артемо, здійснивши три сотні стрибків. Усе це зрозуміло, їй не подобалося, одначе день за днем перекроювало та змінювало її характер. Відтак дівчина росла зібраною, сильною і дисциплінованою. Але. Абсолютно непристосованою до життя. Найбільше це проявлялося у стосунках з протилежною статтю. До восьмого класу її контакти з хлопцями обмежувалися виключно бійками. Перейшовши у дев'ятий клас, Маруся продовжувала лопцювати пацанів після уроків. Однак уже менше поза з нею просто не хотіли зв'язуватись. У 15 років дівчина вперше запримітила білявого синьового юнака, її однолітка, який жив у сусідньому під'їзді. І чула до нього дивні раніше незнайомі їй почуття. Через тиждень, перестарівши Артема ще два чи три рази, вона донесцями закохалася, Одначе не знала, що робити далі. Як привернути увагу хлопця, кілька разів Маруся намагалася його поколошматити. одначе тьоми Купертон не йшов на конфронтацію. Ще він чевно давав їй дорогу, звільняв місце на лавці коло будинку, один раз навіть допоміг донести пакет з продуктами від маршрутки до дверей під'їзду. Такому навіть руки заламати не було за що. Дівчина закохалась ще більше. У шістнадцять Тьомику перший звернув увагу на Марусю як на дівчину, а не як на звичайнісіньку сусідку.